Hát csak igyekezzen holló tizedes. Mosolygott jó indulatúan a százados, és egy biccentéssel elbocsátotta Gábort. Azonnal a telefonhoz ült, és tárcsázta Sön Péter számát. Guten Morgen! Das ist Peter Sön Büro! Búkta egy kellemes női hang. Gábor összeszedte német nyelvtudását, ami nem volt több néhány szónál, és megkérdezte, mikor beszélhet Sön úrral.